وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مهمانا الله ان التاجت مشirshet مشiruaset الله جل جلاله ذاتin e vetem te vërtet te plot fuqishme te gjit pushtetshme ne falenderoim dhe vetem prej tin ndihim dhe falje kërkojm Allahu gjellë gjellalu uh, hu i lutemi, sepsa i është i gjithë më shirëshme më shiruas, që të naruaj prej skeqes, e cila nuk është gjithë tjetër vetëm se pasoj e veteve dhe e veprave tonë, cili në doqë zotit gjellë gjellalu uh, hu dhe zonë në rukë të drejt nuk ka kushta humë prej saj, dhe cili doqë e devionu uh, dhe në drejt nuk mund të avu dhe zonë në të askusht tjetër përvec zotit gjellë gjellalu uh, hu Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allahu Zotit të vetëm të vërtet Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi a.s. shterobi Zotit dhe i dërguar i ti Pa që mëshira mjërsi dhe bekimet e Zotit Gjellë Gjellalu u qofshin bitë Dhe mitë gjitha ta që në ndjekin dhe e pasër në rrugën e ti i dirin ditë në gjukimit Allahu Gjellë Gjellalu u i drejtojt besimtarve musliman në puran duke thënë oju që keni besuar friksojnë i Zotit ashtu si që meriton të friksojnë i, dhe se vdekja mos të gjejë vëptëm se duke shenë musliman, gjithashtu i madhi Zot gjelë dhe gjelalu më në kuran e pëllon në barë njërzimin kur thot, oju njërës friksojnë i Zotit tua i cili u kryoj juve për një vetje të vetme, dhe për i ti kryoj bashkëshortën e ti, dhe për i këtyrë të dy bashkë i madhi Zot gjelë dhe gjelalu më kryoj shumë bura dhe gra, frik Rua i një lidhjit fare fisnore mi disjush, e djeni se Zotë i është në ju më i kshirës, gjithashtu i madhi Zotë gjëllë dhe gjëllë, një mu i drejtojt besintarëve në kuranë kur thotë, o ju që keni besuar friksojnë i Zotë dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju dhe të flisni mirë dhe drejt, Zotë i do të uafalë gjynahët, dhe do të ju mundësori që vazhdimisht bëni verpat mira, kush i bindet Allahu dhe dërguarit të dërguarit e ti, në luturinë e kësaj bote dhe luturinë e botës tjetër, enviim fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit, xhel xelahu në Kur'an, s'ka dyshim se orientimi më më i mirë për mbart njerëzimin është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim që ashtu si punat do të kthehen sajesat në fenë e Zotit, bidatat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xehneimit. Allahu xhënza xhelalu lutem në këtë ditë xumaje në këtë xhami në këtë shtëpi për shtëjava të Zotit, që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhenenet. Çdo gjë në jetën e kësaj bote ka një funksion dhe një mesazh, të cilin obligohet ta përçojë në jetën e kësaj bote, duke filluar nga gjëja më e vogël që ka rritur shkenta të, të zbuloi kuantet apo çfarë është më poshtë se to. E duke mbaruar të gjithë e më e madhe që ka arritu shkencët zbuloj galaktikat, gjithë se cila funksionon si pas një mesajji, si pas një urdri dhe si pas një ligjit saktuar, e nuk ka dëshim se kryesa më më e mrekullushme e Zotët Gjëllë Gjëllalu njëriju, e ka një mesaj që duhet përqoj në jetë në kësaj bote, e këj mesaj është përmendur në thënë në Zotët Gjëllë Gjëllalu hu, u e me a khalak të lëgjim në valin se illa li a mbod Ma unë i du minhën me rizqin, wala unë i duaj të i mun, inë allahën huar rëzaku dhënë kuatil me tim, gjindët dhe njërzit nuk i kanë kryuar për gjithë tjetër, vetëm se të madhurojnë, thotë zotë i gjëllë gjëllalu hu, vetëm se të madhurojnë allahën gjëllë gjëllalu hu të vetëm pasok, i madhën zotë më pas thotë me njëherë, nuk dua për njërzit asë më ushqenjë, asë më ndihmojnë, se Zotëi është aji që është i përpërqishëm dhe i gjithë për shtetëshëm, aji është furnizuasi dhe në doren e ti është gjithë shka. Të jesh adhuruasi Zotëi Gjellë Gjellalu hu, do të thotë se ty të pranoj Zotëi Gjellë Gjellalu hu për qenë prej adhuruas dhe të ti, se të jesh adhuruasi Zotëi Gjellë Gjellalu është mirësi dhe begati, dhe është dritë që Zotëi Gjellë Gjellalu hu ja jep kujtë doja i pre Për këtë arsye nëse e gjën veten të udhëzuar në Islam, nëse e gjën veten të udhëzuar në iman, nëse e gjën veten të udhëzuar në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kam për çellim traditën e tij sallallahu alaihi wasallam, ti duhet ta falendrosh të madhin Zot xhelaluhu, i cili ia lejoi dritën e tij të depërtojë në dritën e zemrës tënde. Për këtë arsye thuaash nga tetësia e zemrës dhe e shpirtit. Elhamdolillahi lëdhi hëdana lëgadha, uëma kun në lënë hëtedi e laula në hëdana Allah, falëndërimet i takojnë Allahot i cili në udhëzoj, aji në udhëzoj në këtë fe, e mos të ishte udhëzimi ti, pa dushim që nuk do tishim të udhëzuar, Allahu gjëlle gjëllalu në një nga jetet kuranore, e trajton në udhëzimin si një drit e ardhur prej Zotit gjëlle gjëllalu një drit, e cila vendoset në dritën e zemës e njëri jutë, Allahu gjëllë gjëllë unë thot, Allahu nërës se ma wati velard, me thëllë nërë i hi ke mishkatin, i mishmahin, ila akhir ila aje, Zotë i gjëllë gjëllë unë, në këta jetë këra nërë thot, Allahu është burimi i dritës e qjeve dhe tokës, aje është burimi i gjdo dritë, i dritës e qjeve dhe tokës, shembul i dritës e ti dhe vazhdo ma jeti dërën fund, thonë djetarët e islamit, Shembuli i dritës e Zotit në zemër në besimtarit është një kandil imbushur me vaj ulliri Në të cilin do dhe të një fitil Vetëm ta shohë është vaj në ullirit a i shkelqen E jo me kundizet drita dhe fitilin të E mbyllet a jeti duke thënë Zotit, Zotit gjëllë gjelalu hu Ua me në lëmje gjën alillahu lehu nuran Fëma lehu minur E kujtë Zotit, Zotit gjëllë gjelalu hu nuk i ebë dritë Dritë Pra dritën e udhëzimit në islam Fëm alëhu minnor A i nuk do të ketë dritë udhëzimin e islam Dhe me njëherë mbas kësa i madhi zotë gjëllë gjelalu hu Përmen se ku mund tjetë udhëzimi faktikisht Dhe vendet më të voli që me ku njerëzit mund të gjejnë udhëzimin e të madhi zotë Thotë zotë gjëllë gjelalu hu Fi bujutin edhin Allahu enturfaan wa jodhkara fi hesmu hu an yu an turfa wa yuzkar fiha ismih yusabbihu lahu fiha rijalun la tunhihim tijawatu wala lahu am dhikrillah wa iqamissalah wa itaa'izzakahafun yawman tataqallabu fihi alqulubu walabsar al al qut zoti nu yeb drit ata q zoti nu kudzon ma drit ne ti ai do ti et nar siir dhe kur nuk do ti eti hudhzuar në disa shtëpi që Zoti ka lejuar të ngrihet në thomë të madhë emri i tij e të madhrohet e të dëlirsohet Zoti xhenna xhelanu në këtë shtëpi pra në këto vende bëhet fjalë për xhaminë ka burra të cilët e madhrojnë dhe e dëlirsojnë Zotin nga çdo emet ata burra janë ata të cilët e falin namazin dhe japin zakatin nuk janë ngazhëm tregtia Asa nga gjimët e kësaj bote nga përmendja e Zotit, sepse i frikësohen Allahu gjellë dhe gjellalu në ditën, kur do dalin të dalin për para të madhit Zot gjellë dhe gjellalu. Drita e Zotit, me njëherë mbas drita e Zotit përmendën gjamit, kështë që do të shkën me njëherë së bashku, tek një thëmje profetike, tek një lutje që duhet a bëjt gjdo besimtar dhe besimtare, Kur niset nga shtëpia e tij për në xhami, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të lutemi Zotin kur njehtën nga shtëpia për në xhami e kemi, që të shkojmë në xhami, pra kur dalim nga shtëpia me niyetin për të shkuar në xhami, është një lutje me të cilën besimtari i lutet Zotit Xhella Xhelalu duke thënë Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisanin nuran wa fi lahmin nuran wa fi azmin nuran Allahumma aatini nuran Elu ta prezentare i Zot el-Jalla Jalaluhu ku shkon per xhami me nje lutje gjatun permendan nje pjes prej saj O Allahu Zoti im un kërkoj prej Teje që të më dhurosh dritë O Zot më ndriçoj zemrën time O Zot më ndriçoj gjuhën time O Zot më ndriçoj mishin tim O Zot më ndriçoj kockat e mia O Zot më ndriçoj flokët e mi O Zot më jep dritë Allahu është burimi i dritës o uvzimit, besimtari kër njësët në gjami i kërkon zotit për i këti uvzimi, për i kësa i drite, sepse më të vërtet vendim më i volitshëm, ku mundjehet drita e të madhit zot gjëllë gjelalu hu, janë në gjamit. Si kër mos të kishtë e mirësi dhe bëga ti tjetër për besimtarin dhe për besimtarin që prezenton në gjaminjat, në shtëpite zotit gjëllë gjelalu hu, vetëm se thëmja e Zotit gjëllë gjëladu mu. Inama ja mëru mesajit Allah, men amen e billahi vëllium me l'akhir, ata të cilët indërtojnë dhe imbushin gjamiat e Zotit me prezencën e tyre, janë ata njërës që besojnë Allah në gjëllë gjëladu mu dhe botën tjetër. Si kur mos të kishtë e mirësi tjetër, prezenca e besimtarit në gjamiat, vetëm se kjo dëshmi e dhe nga Zotë i gjithësis në kurani në famëllartë, do tishtë e mëse e mjaftushme. Allah unë gjëllë në gjelalu mu thot, i ndërtojnë në gjamiat dhe i mbushin me prezencën e tyre ata njërës që besojnë Allah unë gjëllë në gjelalu mu dhe që besojnë botën tjetër. Allah unë gjëllë në gjelalu mu nuk e përmendur vendet më të voliqme ku mund të fale dhe të lutët besimtari në kurani thot, Gjami të janë vendet e vetë qanta dhe specifike ku mund të lutët dhe të falet dhe simtari, e këto gjami nuk janë gritër për gjithë tjetër vetëm se për hirë të Allahu në gjelë në gjelalu. Normalisht, pejë amiri i Zotit sallallahu aleyhi wa sallem thot, vë gjurilet li e lërdu mes gjiden vë tahura, Zotit me ka bërë gjithë tokën vend të falje, Mirpo xhamitjat në vendet më specifike dhe më efikase dhe më të veçanta ku mund përmendet Zoti dhe mund të lutet besimtari dhe mund të lutet Zotit xalla xalalu kjo për arsye se i dashuri i Zotit dhe i dërguari i Ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë vendet më të mira dhe më të përzgjedhura te Zoti në tokë janë xhamitët e madhit Zot xalla xalalu Përgjysme e Zotit Muhamedi sallallahu alejhi wasallam përmendi gjendjen e besimtarit i cili është i lidhur me xhamin në botën tjetër do të jenë në hijen e Arshit Zotit Xhallal Gjell u shtat kategori njerëzish dhe për ytyre u aradulun qalbuhu muallaqun bil masajid ai njerëzi zemra e të cilit është e lidhur me xhamin ose është e lidhur në xhami kanë thënë dietarët e islamit a i ku do që të shkoj, nga do që të lëviz, mendja e ti është kë gjamia, mendja e ti është kë falja, si kur ti ishte zemra e ti në gjami, dhe trupi i ti funksionon thjerë dhe silët rëtherotun, dhe pas taj a i këtehet të kë zemra e ti dhe të kë shpirëti i ti, që është gjamia vendi ku i falen besimtarët zotit gjëllë dhe gjelalu. Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, kur fletë për lidhjën e besimtarit me gjamin, thotë, Wall masjidu beyti kullu teqiyin xhamia es shtpia e vërtetë e çdo njeriu devotshëm mjafton për xhamin mjafton për xhamin që ka marrën më, më të shquar të adhurimit më të shquar që i kryhet Zotit në sipërfaqen e kësaj bote xhamia quhet el masjid el masjid vendi ku bie në secde vendi ku bie në secde Sikur mos kishtë e mirësi tjetër dhe bekim tjetër Gjamia vetëm se e mëjnë e saj Vend i ku i bëhet sej dhe të madhit zot gjëllë dhe gjelalu Do tishtë e mëse e mjaftu e shme Mirë po Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Nga të regon në hadithin cilin e transmiton imam Bukhariu dhe muslimi Nga Buhreira radiallahu ta'alan hu Se i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Ka thëm nuk ka besimtar ose besimtare Nuk ka besimtare që mërë abdes mirë, ashtu si që ka mësuar Zotë i Gjellë Gjellalu hu, dhe pastaj njëset për në gjami, për gjdo hapë që hedhë, Allahu Gjellë Gjellalu hu, ifshin një gjuna, dhe për gjdo hapë që në gëndë, Allahu Gjellë Gjellalu hu, ishkru një sevapë, e mos folë pastaj nëse kjo do tjetë ditë në gjuma, nëse kjo do tjetë ditë në gjuma, për gjdo hapë që hidhët, përveç se falje se një mëkati, dhe shpërirje Gjell për dhe dhe shkrimi të një sevapi Allahu xhalla xhalahu i pesëtarit me se ecën në këmbë ditën e xum'a për çdo hap sikur është fal një vit dhe për çdo hap sikur ka xhjeruar një vit la ilaha illa allah ky është zoti xhalla Gjell xhalahu dhe kjo është mshia e madhit zot xhalla Gjell xhalahu gjithashtu i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton sulman al-farisiu radiallahu anhu Se men kara gjejil al mesgjidi, fërhu e zairan illa, fë kanër illa i haqqun, e enjuk, njukri me zairahu, kur dhe në për njami për të fal, a një është vizitori të madhët zot gjëllë e gjëllaluhu, e Allahu ka premtuar se do të nderoj, dhe do të avlersoj, dhe do të respektoj, vizitori në të madhët zot gjëllë e gjëllaluhu, thotë Muhammedi s.a.s. Në hadithin të cilin e transporton e buhurera, radhiallahu ta'alan hu, gjdo njëri që del në gjami, qoftë kjo në kohën e paradites, apo në kohën e masdites, Allahu gjëll e gjelalu hu, për gjdo dalje dhe për gjdo këthim nga gjamia, do t'i përgati si një vend në gjënet, Allahu ekber, la ilaha illallah, Muhammedis sallallahu alaihi wa sallem thot, nëse besintari del për në gjami, Li u edhi faridatën min fara i dhe la, fa kanë lehu ke higje, o men në kharajë li u edhi nafiletën min në wafin, kanë lehu ke omran, kush del për njëmi, me e kruja një detyrim dhe obligim apo një farz, Allahu gjëlle gjëllalu dhe të japish për blimin si kur ka bër hajin, e kush del nga shpia e ti, përshku njëmi me fal një nafila apo një sënet, Allahu gjëlle gjëllalu dhe të japish për blimin, sikur ka bër umran, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu është më i madh, mëshira e tij nuk ka fund. Falëndrimet i takojnë të, të Madhit Zot, jallaluhu. Në një hadith Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem thotë: "Besh mesajina në dhulm me nurin e plotë në ditën e kıyamet." Përgojë njerëzit që ecin në rrsir, për të shkuar në xhamia në shtëpjat e Zotit sa do të ken ditë të dritë të plot, ditën e errësirës, ditën e gjykimit, atë ditë kur do të fikë do të fiket çdo lloj drite dhe do të ndrizohet për çdo njeri vetëm drita e besimit. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një ditë me shokët e tij dhe i shohën dhe kaluan pranë një varreze dhe i pyeti shokët e tij: "Sa kujt është ky varr?" Than sahabet radhiyallahu taala anhum: Kërë varë është varë i filamit, birit filamit. Tha pejga me e sallallahu aleyhi wasallam, lëra ka atami, min lëra ka atami, e habbo ila hadha, min bakijet i dunjakum, tha dyre katë namaz janë më të dashura për këtë njëri, se sa sikur donë të sikur të jepej mundësia të jeton të gjithjetën tuaj, që po jupa jetoni në jetën e kësaj botë vlajë ndëruar dhe motërë ndëruar, të prezentosht në gjami, do të thotë se kë ardhur të këshpia e Zotit Gjellë Gjellaluhu, do të thotë se kë ardhur të këmëshia e të madhë i Zotit Gjellë Gjellaluhu, do të thotë se në këto momente, Allahu Gjellë Gjellaluhu si që ka përgëzuar Muhammedi sallallahu alaihe sallam, kur të thotë, sa herë që një grup njerëzish më lidhe në një shpi për shpiave të Zotit, Për të përmendur Allahun xhën xhelaluhu ose për të lexuar Kur'anin, mëshira e Zotit derdhet mbi këta njerëz, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, do të rëthohen nga melajet e Zotit, e Allahu do t'i përmendë atje ku është ai. Foth Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kur çohen për këtyn e vendeve, për këtyn e vendeve dhe për këtyn e tubinave, nga xhamiat e Zotit xhën xhelaluhu, dikush nga qielli të rreth më të madh, po njerëzit nuk e dgjojnë. Azë gjinët nuk e të gjojnë, dikush nga qjeli thërët me të madhë dhe thotë, qohuni, qohuni, se zotë i u a ka falë gjynahet, e gjithat qia që kini pasë u a ka këthu se dhape, Elhamdulillahi, Allahu Ekber, falëndërinit i takojnë Allahu gjëllë gjëlanu, a jështë me i madhi, vëlezër besimtarë dhe motra besimtare, kjo është më shia e të madhë të zotë, për shdo besimtarë dhe besimtarë që pesamtonë më shpijat Mirë vë duhet që besimtari dhe besimtarja, që prezenton me shpijat e të madhët zotit gjellëve gjelalu hu, ti përmbahet disa regullave dhe disa kritereve, sepse po shkom me takut madhën zot, po shkom te ki madhët zot, po shkom me folë me të madhët zot, po shkom te i lutësht madhët zot, po shkom me përmend madhën zot, kej një takim me të madhën zot, për këta është të obligohet besimtarja dhe besimtarja, Çe për ti përmbahet rregullava të caktuara në momentin që niset më nxamin, duke bërë lutjet dhe duat e posaçme, të jeti i qetë në ecin e tij, të jeti kujdesshëm në veshjen e tij, se po takon të malli në Zot dhe do të rrimë me Zotin Xalla Xalahu, të ti kujdesshëm në erën e tij dhe parfumosjen e tij, dhe të jeti kujdesshëm në të largohet nga çdo gjë e cila është e neveritshme, qoftë kjo për i veshjeve, qoftë kjo për erënave, në mënyrë që mos t'i shqetsoj besimtarët pejga mërë i Zotit sallallahu a.s. ka ndaluar që të prezentoj një njërinë gjami ndërkoj që prej ti gufon erë e keqe dhe kjo vlenë për të gjitha lojët e aramave ose erave të cilat i dëmtojnë njërzit duhet që gjamia shpia të madhë i Zot gjëllë e gjedalu të shenjë të rohet se Allahu gjëllë e gjedalu thot nuk uran fejnë nëha Min sha'a ila kush i madhron simbolet e të madhit Zot në tokë padyshim fe inha min taqwa alqulub ky është argument i devotshmërisë që fshihet në zemrat e njerëzve dua që xhamia të jetë e lart tregtis dhe çdo gjë që ka të bëjë me tregtim dua që xhamia të jetë e lart ndaj kërkimin të gjës së humbur dhe çdo gjë që ka të bëjë me të dua që xhamia të jetë e lart larg ngritjes së zërave kur njerëzit janë duke u fal, larg ngritjes së zërave kur njerëzit lexojnë Kur'an, larg ngritjes së zërave kur njerëzit po për përmendin Zotin Xhallaxhaluhu, se nuk ka dyshim se një gjë e tillë është kelia e shejterisë së xhamisë dhe nuk ka dyshim se një gjë e tillë dënohet dhe është dënuar tek i madhi Zot Xhallaxhaluhu. Peygambëri Zotet Sallallahu Alaihi Wasallam kanë daluar siç transmetohet në hadith që të shqetësohet një njëri që është duke falë namaz nga një tjetër që po ledzohë në kuram, nëse shqetsimja ati që falë namaz është ndaluar nga e që ledzohë në kuram, atë e shfar mund të mendoshti për dikët tjetër i cili mund të meret me dikët tjetër në gjami, dhe ju e dini shumë mirë se si Zotit Gjëgle Gjelalu e fshehu natën e kadrit dhe bekimin e natës kadrit dhe përcaktimin e natës kadrit për të vetë se dy njërës pozdhieshin në gjami për qështje borgji, tha Muhamedi sallallahu aleyho sallem, unë erdha sot në gjami, që t'ju tregoj se kur është nata e kadrit, mirë për po nga që dy veta pozdhieshin, Allahu Gjellë Gjellalu e ngriti natën e kadrit, kërkojnë natën e kadrit në dhjetnetëshin e fundit të muajt Ramazan, vëlezër besimtarë dhe motra besimtare gjamia, është vendin më i mirë ku mund prezantoj besimtari dhe besimtarja, vetëm se besimtarja me se prezaton në gjami, duhet ketë parasyrë se duhet jetë e veshër me hijabin islam, dhe duhet jetë largë aromave dhe parfumeve, dhe gjdo dhe gjëjë e tjetër që bëqë kakë për tërheqër shikimin e njerëzë, se po shkon në gjami të këzotit gjitë me gjelaluhu, dhe nuk po shkon në paradën e modës, po shkon të këzotit gjitë me gjelaluhu prandaj, duhet jetë me robat më të mira me mbullesën islame, me hijabin islam, pra ato modra që zotu a ka dhe në mundësin, se ndo është të ka për i tyre që dhe nuk i ka në mundësit, e Allahu gjëllë gjëllalu unë thot, la ju kellifullahu mefse nëllahu sa'ha, zotu së nga rkonë njëri unë, më shumë se sa i ka mundësit dhe bëjë, e kulu kauli hadha, wa staghfirullaha li velakum, wa, wa lisair ilmu'minin e min kulli dhemb, fa staghfiruhu, inna hu hua lgafurur rahim, kërkojnë i falje Allahut në këto momente, se e momentet më të mira dhe më të voliq me kur besim tari, mundi kërkoj falje Zotit gjëllë bë gjelaluhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala amdihi wa rasulihi lëdhi shtafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mënu Allah, emma baan, falëndëri me ti takojnë të madhit Zot gjëllë bë gjelaluhu, edhe duke falëndëruar dhe lavdruar Zotin meftoheni, Mjeshtitën e lutimet e ti qofshin me të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedun sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjithata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, xhamia dhe prezente në xhami është argumenti besimit në Zotin xhallahu, është argumenti besimit në botën tjetër, transmetohet se është thënë se për një besimtar i cili vazhdimisht e frekuenton xhamin, për një besimtar e cili vazhdimisht e frekuen tonë gjamin, ku largohet nga jeta e kësa i bote, qanë toka në të cilën a i është falur vazhdimisht, pra ndaj mundohu o vla besimtar, mundohu motër besimtare që t'jesht për atë një që frekuen tonë gjamin, në mënyrë që këto toka dhe këto vende, të jenë dëshmitare të tua ditën, kër do t'ma këta kojnë matë madhin zotë gjëlle gjelalu hu. Vla besimtar dhe motër besimtare, Allahumë gjëlle gjelalu hu, Naqamsuar në Kur'an se ndërtimi i xhamive është në dy mënyra, ndërtimi i xhamive nëpërmjet ndërtimit, pra me kuptimin material dhe fizik, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ndërton për të mballi Zot një xhami, qoftë sa edhe një fole e vogël, pra me kuptimin sado e vogël që thiet, Allahu xhennal xhelalu do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet, mjafton si për gëzim për ndërtu si në gjamiëve këj hadith, apo hadithi tjetër ku Muhamedi sallallahu alaihe sallam thot, sa i njëri i cili ja ndërton Allahu gjellë dhe gjellalu një gjami një jetë në kësaj bote, sa doj qofta jo, transmitimi tjetër, do t'i ndërtoj Allahu gjellë dhe gjellalu ati një shpin në gjennetet e zotit gjellë dhe gjellalu. Me jafton o vlaim këj hadith, mirë po mos hara, se gjdo njëri që falet në gjami, gjdo njëri që lutet në gjami, Çdo njerëz që pendohet në xhami, çdo njerëz që dërdh lot për i frikës ndaj Zotit apo pendohet në xhami, çdo seçdë të çdo ruku dhe çdo lexim Kurani dhe përmendje e Zotit, i shkon sevapit dhe shpërblimi atij që e ka bërë xhamin, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ad-dalu ala al-khayri kafa'iluh". Ai që bëhet shkak për një të mirë, e më shpërblimin si ai që e bën të mirën, e ai që e bën një xhami i më shpërbimet njësoj si ata që falen dhe lutën në atë gjami. Nëndërtimi i gjamiave është prezent, gjithashtu forma e dytë, është prezenca e besimtarit me trupin e ti në ato vende që quhen gjami, sepse kjo është për i mënyrës nëndërtimit të gjamis. Të gjamija janë ngritur që të mbushen me njerës që i lutën dhe i falen të madhët zotë gjëllë dhe gjeladu. Prezenca e besimtarit në këto xhamin është argument i besimit të tij, jo vetëm kaq. Peygamberi i Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, "Nuk ka besimtar që i fallet Zotit xhallaxaluhu, Gjell dhëzëdit pa ndërprerë, duke arritur tek birri i Filestarit me imamin, vetëm se Zoti xhallaxaluhu Gjell do t'i japë dy dëshmi. Dëshmia e parë se është i shpëtuar nga zjarri i Xehenemit." dhe dëshënja e dytë se nuk është në listën e munafikve hipokritve. Kanë thënë djetarët e islamit, ku ushtë i është kë, që të prezentosh 20 dit përndër prejër, duke arritur të këbirin filestar me imamin, dhe duke arritur të këbirin filestar me imamin do të thot, në momentin që imamin thot Allahu Ekber, me njëherë të thuash Allahu Ekber. E nëse arrin imamin në fatiharë, A pa rin imamën që ka fillosh surën, a pa rin imamën mbasi e ka bër tek birin fillestar, nuk quhet se e ke zën imamën dhe obligohesh që ta fillosh edhe një herë 40 ditësh nga e pari, nga e para nuk kam për qëllim obligimin fetar, po kam për qëllim për atë që do të arrij këtë mirësi dhe këtë beqati që është dëshmia nga Zoti se ke shpëtuar nga zjarri i xehannemit dhe dëshmia nga Zoti se nuk je prej hipokritëve vlejë besimtar dhe motra besimtare, nëse do t'thehemi tek jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse do t'thehemi tek jeta e sahabeve radhiyallahu taala anhum, ata qancën burrach të uishin, në e fuqtoishin se një njeriu është hipokrit apo jo, nga prezenca apo mos prezenca e tij në xhami, transmetohet në transmetim të saktë se një ditë Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala nuk bashkonte në xhami dhe njerëzit ekishin fal namazin në ikindis e ngushëlloi veten e tij duke thënë inna lillahi inna i lehi rajihun të zotit jemi të zotit të, të këzotit do të këthejmi një lutje që zakonisht besimtarët e bëjnë kërëm do të ben, dhën dhën dhën dhën një fatkejsi e nuk ka dushim se shokët e Muhammedit sallallahu alai sallem fatkejsi të më të mëdha i shihnin fatkejsi të tyre në namazin e tyre transmitohet se se një dibnë Musa ibrahim Allah 20 vite e rjesht 20 vite e rjesht e kazon e zanin Gjami, pra nuk bëhet më fjalë për të këbirin filestarë zotin arrujt e zotin në falë të gjithve pa përjashtim. Transmetohet se Harit i Bnu Hasanin u martua dhe natën e partë martesës në sabahun asajdit e erdi në gjami i thamë që di e madhën e të jorë buri dheu si ka më si që ti mromi e martua sot vjenë gjami sa që duat grua e cila më ndalon nga prezenca në shpijatë madhë të madhët zotë Xhalla Xhallaluhu. Lo sallahu Xhalla Xhallaluhu, shitna bëj pa përjashtim për ato njerëz në të cilët i frekuentojnë xhamin dhe prezantojmë xhamin në mënyrë që këto xhami të jetë dëshmi për ne ditën do t t zonë, gjellë, plot, kur do të takojmë të Madhin Zot, Xhalla Xhallaluhu. Ndërtimi i xhamia do mund të jetë plot atëher kur besimtari kontribon për gjithë xhamin me të gjitha detajet e saj dhe mund të jetë pjesëm Atëherë kur besintari kontribon me ajtësa ka mundësi Kër mërë vesh të po bëhet një gjami Apo atëherë kur mendon, apo kur shihet, apo kur bëhet në një thyrje Për në një nevoj, apo për në një hall që mund ketë gjamia Ose mirëmbajtja e gjamis Nusë Allahun Gjellëve Gjellalu që të bëjnë e re kontribuas Në të mirë kontribuas në shpijat e Zotin Gjellëve Gjellalu hu E s'ka dushim se shdoj gjë që ne kontribuim për Zotin Gjellëve Gjellalu hu dhe për çdo gjë që kontribojnë për hir të Allahut xhënna xhelalu sidomos ku bëhet fjalë për xhamiat do ta gjejmë tek i Madhi Zot xhënna xhelalu e mbyllim të hutbë duke thur salavat dhe selame mbi të dashurin e Zotit dhe dërguarin e Tij Muhammedin alayhi salatu wa salam allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid e mbyrtë hutbë gjithashtu duke u lutur për vëllezërit tanë siri Inshallahullahu xhallahu xhelalu u ti ndihmoj. Allahu xhallahu xhelalu u ti ndihmoj ndaj kësaj qeverie diktatoriale, kësaj qeverie të poshtër, e cila nuk ngopet me gjakun e fëmijëve, e cila nuk ngopet me gjakun e grave, e cila nuk ngopet me gjakun e pafajshëm. O Allahu, Zoti i gjithësisë. O Allahu, Zoti i gjithësisë. O Allahu, Zoti i gjithësisë. Zoti i gjithpueshtetshëm dhe i gjithfuqishëm der dhe malkimin, hithërimin dhe zemërimin tëmë mbi beshare sedin dhe qeverin e ti dhe mbi këtë doqë që ndronë pranë ti dhe mbi këtë doqë e ndihmona të qoftë kjo për qeverive qoftë kjo për e organiz organizmave apo për e organizatave o Allah o Zotë i Gjësis der dhe hithërimin tëmë der dhe zemërimin tëmë der dhe shkatrimin tëmë mbi këta njërës Të cilët nuk unë ngopën me lotët e nënave Të cilët nuk unë ngopën me gjaku me thmive O Allah, Hëzotë i gjithësis Bëj argument për mbajrë njërzimin O Allah, Hëzotë i gjithësis Fliqi në këtë botë për para botës tjetër O Allah, Hëzotë i gjithësis Në i knaj zemrat dhe shpirtrat Duk e parë qudirat e tu Ambi këta njërz Amin, amin, amin Subhane Rabbike Rabbina Izzeti Amma i Sifun و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه الله